Та витрати. І зайвих грошей у нас немає. Але, боотця, пустити дітей у світ, не переконавшись, що вся ця їхня контора працює на законних підставах, не Антонета Антуанета погоджувалась із Тетяною в усьому, що торкалось справ бізнесу. Вже у чому, чому, а в цих питаннях Тетяні потрібно було віддати належне. Папери вона перетрусила фірмі. Не згірш за першого ліпшого митника чи податківця? Так досвід роботи ж, Анеточко. Я на цих паперах зуби з'їла, і я знаю, на чому людей дурять. Сама дурити вмію. А от мене хрін собачий надуриш. Тетяна, вимовивши непедагогічне слово, винувато озирнулась на хлопців, які уминали за обидві щоки вареники з капустою і, здавалось, зовсім не дослухались до розмови матерів. Звичайно, те, що мами вирішили супроводжувати їх, таких дорослих, самостійних і досвідчених, майбутнього економіста і юриста в їхніх мандрах у нове життя завдало удару амбіціям дорослості та самостійності. Але слово Тетяни, головного організатора і спонсора справи, не підлягало навіть спробі заперечення. «Ну, дивіться, хлопці, як працює обслуга». «Бачите, як все злагоджено, чітко, з посмішкою!» Повчальним тоном звернулася до майбутніх працівників Макдональдса десь у Флориді чи Каліфорнії Тетяна. Можливості майбутнього працевлаштування в Америці передбачали і таку роботу. Втім, нічим не гірше за інші. Гарна форма, приємна усмішка, спритні рухи, доброзичливість – все, чим природа наділила і Дмитра, і Віталія». Вони вже уявляли себе десь за касою у футболці і з логотипом, і смішні, але симпатичній капульці. Процес пішов. Того ж дня хлопці склали іспит з англійської мови. Вони готувалися серйозно, як до справжнього іспиту. Гадали, їх тестуватимуть письмово чи на комп'ютері. Але насправді та сама весела дівчина, яка приймала їхні ремюзе, поговорили з ними англійською, поставила кілька запитань, щось відзначила у своїх паперах і оголосила, що рівень володіння мовою в обох цілком достатній і вони можуть проходити наступний етап. А за іспит з англійської треба заплатити. Кожна поїздка до Києва наближала їх до мети. Кожна поїздка – крок уперед до Флориди, Майамі, Каліфорнії, Техасу. Кожна поїздка – певна сума українських гривень. Фірму створив хтось зовсім не дурний. Він заздалегідь передбачив, що людині психологічно важко розлучитись із великою сумою одномоментно. Тому оця система кроків до мети, кожен з яких передбачав невеликий вклад до спільної суми, сприймалась не просто з готовністю, а навіть радо. От іще трохи ближче – «От іще трохи. Загалом же виходило стільки, що присвиснеш. Вони вже вийшли з очікуваних двох тисяч, а попереду ще віза і квиток. Мусик, це ж зовсім небагато, глянь. Наші сусіди за зелену карту заплатили 10 тисяч, а ми ж усього лише...» Антонетта погоджувалась. «Справді, поки що не так вже й багато». Тим паче, що гроші вже вкладені. Їх не повернеш. Тому шляху назад однаково немає. Музь, але ж я не тинятимусь без роботи кілька місяців, як у ті, хто їдуть на осліп. Ми укладемо контракт. У мене буде місце праці. Тобі доведеться потерпіти зовсім трохи. Я надсилатиму тобі гроші. По 100 доларів на тиждень. Там платять не щомісяця, як у нас, а щотижня. Щотижня по 100 доларів. «Ти уявляєш собі, яка це сума? Тобі вистачить і на життя, і на...» «Ні, Дмитрику, я відкладатиму. Я не витрачатиму грошей, зароблених моєю дитиною». «Муся, за що ти житимеш? Наші запаси підходять до кінця, ти ж знаєш». Вони із запалом ділили шкуру не те, що невбитого ведмедя, а того, котрий взагалі не живе у штаті Техас куди попервах вирішили спрямувати свій бойовий молодечий запал і прагнення заробити максимум із мінімуму майбутні груми.